Частина дванадцята Розгадка повітряної кулі Макулі і капулі опинились на галявині І враз остовпіли від здивування Біля повітряної кулі заклопотано бігало щось Із виду воно нагадувало звичайнісінького пса У нього було чотири лапи, хвіст Два вуха і ніс, як великий гудзик Але це створіння було прозоре, як медуза А його шерсть стояла дибки І світилась яскравим світлом, як сонячне проміння Здавалося, що це сонечко бігає на чотирьох лапках І щось заклопотано бурмоче На галявині було видно, як у день От тива, не втерпів капулє Сонячний пес враз крутнувся, позирнув на всі боки і вигукнув. Матотх? «Що?» – перепитали малюки в один голос. Матотх? запитала знову сонячне собача і затріпотіло. Малюки обережно наблизились до нього. Поправді, кажучи, моє серденько, то їм було дуже страшно. У них навіть зуби цукатіли від страху. «Хто ти? Ми хо хочемо -бу бути тобі друзями?» Затинаючись промовив Микулі І простягнув руку, вітаючи дивне створіння Але пес раз, крутнувся і згас Стало темно-темно Небо було вкрите товстим шаром хмар Не світили ані місяць, ані зірки «Де ти, сонячний пес?» Прошепотів Капуля, міцно узявши друга за руку. "Якщо хочете, то я можу його знайти". Почувся голос за спиною. Друзі озирнулись і нараз побачили Веселого. "Веселий!" радісно вигукнув Макуля. "Як ти нас знайшов?" "Я ж мисливський собака, скільки тобі можна повторювати? Я маю гарний нюх". Рав Гордо відповів Веселий. «Я прокинувся, понюхав довкола, узяв слід і побіг за вами. Це для мене просто!» «Молодець!» Макуля покойовдив чорного кудланя. «Допоможи нам віднайти це дивовижне чотирилапе сонечко!» «Ргав! Запросто!» мовив Веселий. «Це для мене дитячі забавки!» Та не встиг він і принюхатись, як сонячний собака вінкнувся і засвітився яскравим світлом. Цей дивовижний пес моє серденько умів вмикатись і вимикатись, як справжнісінький ліхтарик. Отож він заяскрів, замахав щосили своїм сонячним хвостом і побіг назустріч веселому. На галявині знову стало видно, як удень. Р-гав! Дзвінко за веселий. Вахр, бахр, р Радісно відповів йому сонце-пес. Вони простягнули одне одному свої лапи, а потім разом підійшли до малюків. І сонце-пес мовив. І вот-х! Що? Що? Перепитали хлопці, чудуючись. Він питає, хто ви? Пояснив веселий. Веселий! Здивувався макулє. «Ти знаєш мову сонячних собак?» «Звичайно!» – поважно відповів чорний кудлань. «Кажу ж вам, зараз сонце-пес питає, хто ви?» «Мене звати Макулє, а мене Капуле, промовили малюки. «Ми живемо тут недалечко, у місті Санта-Буркодур». Василий швиденько переповів це сонячному псові, а той мовив. Ось сав Олевипр і дюс!» «Він питає, що вас привело сюди?» Поважно переклав веселий питання сонячного пса «Ми шукаємо мою маму», – вигукнув Макулє «Вона зникла рік тому на березі ріки Амазонки Ти щось знаєш про неї?» Веселий миттєво розказав своєму чотирилапому другові Історію про те, як зникла мама малюка «І навіть я, справжній мисливський собака!» Вів своє веселий, не зміг знайти її слідів. «От така у нас біда!» Завершив він свою оповідь. Сонце-пес замислився, а веселий не вгавав. «Звідки ти узявся?» «Невже не може бути!» Дивувався у відповідь чорний кудлань. «Макулія, послухай!» Цей пес прилетів до нас з десятої планети нашої сонячної системи. Ця планета називається Ламу-Ту. Вони прилетіли на великому, блискучому космічному кораблі. А цей корабль часом не нагадує тарілку? Перепитав ледь, стримуючись Макулє. Нагадує. Здивувався Веселий. А ти звідки знаєш? Потім, Веселий, потім розкажу. А ще, що каже сонцепес? Він каже, що прилетів на космічному кораблі рік тому. Його залишили на нашій планеті для того, щоб він вивчив, що на ній росте, які риби плавають у ріках і океанах, які на смак океани, які тварини населяють нашу планету. Він мав все це дослідити і записати у свій щоденник. Отож він літав усюди на своїй повітряній кулі і записував геть усе, що бачив. Адже він мав розкрити загадку, чому на планеті Земля усе зеленіє і квітне, а на їх планеті Ламуту все в'яне і вмирає. А ще Сонцепес каже, що за ним скоро прилетить космічний корабель, далі веселий, і друзі заберуть його до рідної домівки. «Корабель учора прилетів, я бачив його!» – вигукнув Макулє. «Лебарок Віталепр!» – звернувся веселий до сонячного собачати. А це в перекладі означало «Корабель прилетів». «Адварп!» – не вірив своїм вухам сонцепес. «Правда, правда!» – втішав веселий і радісно махав хвостом. Сонячний собака каже, що дуже скучив за своєю планетою. І ще він дуже турбується за неї. «Чотирилапе, сонечко!» – звернувся до дивного прибульця Капулє. «То ти розкрив таємницю, чому вмирає твоя планета?» Веселий підійшов до свого нового вухастого друга і прошепатів питання тому на вухо. «Ні». Сонцепе скаже, каже, що це для нього так і лишилося загадкою. Але він сподівається, що жителям Ламуту допоможе чарівниця планети Земля із міста мандрівників. Вона ліпше усіх землян розуміє мову звірів, птахів, дерев, землі, рік і океанів, усього живого. «З міста мандрівників?» В один голос крикнули Макулє і Капулє. Але ж це наше місто. санта кодур і є містом мандрівників. Це вони забрали мою маму, вигукнув Макулє. Кинувся на землю і заплакав. Вони, вони, плакав малюк і бив кулачками об землю. Не плач, Макулє. Просив його чорний кудлань, похнюпившись «У нас немає часу на рюмси, ми маємо поспішати і про все дізнатись Ми розшукаємо космічний корабель, а разом із ним і твою маму» Малюк підвівся, та не встиг він витерти сльози Як з неба галявину освітили потужні лампи-прожектори всі задерли голови і ахнули.